Мабуть, правильно, красуне, вищерився той. І ми з лейтенантом готові обдумати твою пропозицію. Тільки що нам за це буде? Не ображу, коротко заспокоїла його дівчина. Хлопці, ви все почули про те, на що ви маєте право, а на що вони не мають. Чого мовчите? Ну, щось таке, як завжди буркнув першим свиня. Тоді вийдіть у коридор і там чекайте. Думаю, ми з офіцерами міліції про все домовимося. Виглядало так, що капітани з лейтенантом не заперечували. Двічі нас припрошувати не треба. Ми один за одним вийшли з приміщення, потрапивши просто в обійми сержантів. Але за нами визирнув мешання, щось тихо сказав одному з них і знову сховався. Тут нас уже спокійно, без ексцесів, завели в одну з вільних кімнат та замкнули на ключі ззовні. Годинник на стіні показував початок десятої вечора. За усіма подіями, непомітно, настали сутінки і добіг кінця ще один травневий день. Ми мовчали і чекали. Так минула година, потім ще півгодини, і раптом з того боку, Повернувся ключ, двері відчинилися, ми побачили лейтенанта з дурнуватою посмішкою на морді. Вимітайтеся бігом, щоб я вас більше тут не бачив, партизани. знову таке не проканає, казка двічі не повторюється. Бігом, бігом, чого стоїте? Ще не вірячи своєму щастю і дивному, просто фантастичному з огляду на всі сьогоднішні пригоди, везінню, ми вийшли з кімнати, пройшли чергового, який нас не затримав і нарешті опинилися на п'янкому свіжому повітрі абсолютно вільні. Якщо хто зараз подумає, то я щось там художньо прикрашаю. Самі спробуйте посидіти, хоча б трохи у ментівці, а потім, коли вам раптом накажуть збиратися геть, вийдіть на вулицю і вдихніть на повні груди. Кажу вам, сп'янієте. Ми ночуємо у гуртожитку. 21 травня, 22 травня 1985 року, з ночі до ранку. Ми не знали, де ми. Словосполучення «Залізничний райвідділ» ні про що не говорило. Але навіть коли б ми знали, де знаходиться цей відділ, легше від цього не стало б. Ну, десь поруч із «Залізничним вокзалом», тільки після всього цього на вокзал повертатися не хотілося. Тим більше до квартири Колі, нехай там… І лишилися усі наші шмотки Без речей, без копійки грошей Побиті ментами і дивовижним чином звільнений проституткою Глупою ночі у чужому місті Називається втекти з дому Головне, ніхто не знає, де ми І в разі чого ніхто не допоможе Хоч і правда вертайся та ментам здавайся Ідіотська ситуація а найсмішніше у ній те, що ми чогось подібного й хотіли сховатися так, аби ніхто нас знайти не міг. Тепер оце сховалася бляха муха. Неподалік від райвідділу ми знайшли скверик і посідали на лавочку. Заєць одразу ж відсунувся від нас, наче заразний, та його стан можна зрозуміти». При усіх по жопі ременем отримав, а потім ще і рознюнявся. Зі свинею мені говорити не хотілося. Не чекав я від нього, що він без нас тікати почне. Без толку, але все одно, якось воно не той. Пацани, коротше, так себе не ведуть. Тому ми мовчки сиділи, аж поки з дверей міліції не вийшла раптом наша рятівниця. Чесно, я подумав, вона пішла вже. Але ні, ти бач, довгенько ще там затрималася. Дівчина пішла, цокаючи каблучками, і коли порівнялася з нами, я не придумав нічого розумнішого, як свиснути. Дивно, але вона зупинилася, озирнулася, Могла не побачити нас у темряві скверу, тому я скочив з лавки і підійшов до неї.